19. Ти куди збираєшся? Ну чому вони такі? Ніч удвох, двох – це ж ще не привід вимагати в мене звіт. Чоловіки, що з них взяти? Є кілька справ. Тобі потрібні гроші? Ні, дякую. Все було чудово, на що псувати? Ти повернешся? Мабуть, ні. Лілі, почекай. Андре вилазить з ліжка. Так, ніч була чудова, але це все. Ну що... «Чого ти до мене чіпляєшся з питаннями?» «Я не хочу, щоб ти йшла. Залишайся». «Як мала дитина. Він не хоче. Наче одного його бажання досить. Я не можу. В мене є справи, правда. Може, потім повернусь? Мені потрібна зброя. В тебе є?» «Ні. Але я знаю, в кого дістати. Лілі, тебе знов запроторять до в'язниці». «Я вже не буду аж така дурна. Тим більше, що ти мене навідуватимеш у разі чого, чи ні?» Так. Сам не знаю, чому слухаю тебе. Може, не треба? Залишайся тут. В мене бар, приносить прибуток. О, знов пропозиція. Хлопчик любить, коли об нього витирають ноги. Чи я порушила правила гри? Я не маю на це часу. Мене чекає Ерік на острові. І Макс далеко звідси. І ще дехто. Я не маю часу на пусті балачки і сумнівні ігри. Тоді до справи. Мені потрібно ось на тобі список. Плачу одразу. Добре, чекай тут. От я думаю, чим мені дістатись до Сен-Круа? Це ж шмат земної кулі. Взяти машину не можна. Загальна комп'ютерна система одразу ж видасть мене. Вкрасти машину теж ризиковано. По-перше, копи. По-друге, де б я її не покинула, вона вкаже на моє місце перебування. На напрямок мого руху. Та й мороки з нею буде досить Французи необачно їздять Якщо ж купити велосипед То я доїду до потрібного місця Якраз на Різдво Ні Залишається сена Скажу Андре, що мені потрібен невеличкий човен З потужним мотором Так, це вихід Правда, мені ще ніколи не доводилось Правувати таким човном Та не святі ж горшки ліплять Ось, те, що ти просила Давай готівку, чоловік чекає Андре аж захекався Гарний хлопчик, швидко впорався. Французи миткі хлопці, свого ніколи не прогавлять. Зброя не така вже й бездоганна, та ремствувати не доводиться. А ножі добрі, центровка така, як селіт. Що ж, могло бути гірше. А ну, Любчику, дістань мені човна, і я тебе поцілую. У мене є скутер, скажи, куди тобі треба, і я тебе одвезу. Ні, я сама повинна. Нема потреби тобі вплутуватись в пригоди. «Ще бракувало мені стати причиною його смерті. На моїй совісті і так немало». «Я не можу дати тобі скутер». «Він досить впертий». «Але одвезу тебе. Все одно не хочу з тобою отак попрощатись». «Добре. Тільки зараз. Ходімо». Сцена дуже гарна у цій порі. Вона взагалі гарна. Це завдяки їй Париж має таку красу, як мости. Скільки їх. Хтось навіть порахував, та в мене та цифри ніколи не тримались в голові. Ад яка різниця». У кожного парижанина є свій улюблений міст. З мостами там пов'язані такі речі, як побачення, радощі або смуток. Сидіти біля кам'яної дужки мосту, дивитись на воду і ні про що не думати. Хай йому чорт, яка романтика. Треба колись спробувати. Куди ми їдемо? Із цікавості кішка здохла красунчику. В бік Руана. Ого, це далеко. Я й не казала, що збираюсь у Сендені. Але мені туди треба. «Слухай, я тут подумав, ти ж не звільнила з в'язниці, ти не та, за кого себе видаєш». «Надто ти розумний, як на твою красу. Це щось міняє для тебе?» «Я ще не знаю. Може, розкажеш?» «Ні. Ми мчимо по вскам'яні смуги набережної, пірнаємо під мости, минаємо баржі і настили для човнів. Якщо трохи пофантазувати, можна уявити, що це просто прогулянка. Чому війни? Мабуть, ті, що зараз йдуть вулицями і бачать нас двох, так і думають Люди зібрались на пікнік і заздрять нам Коли ми проминули Вернон, вже було добре обіді Так, вже недалеко Зелені береги сени якимось дивом зберегли язичницький дух відьомської фарандоли Заквітчених дерев і брудного спарювання Франція одержима інквізиторами Франція потопаюча в бруді і хворобах Неймовірним здається, що це та сама країна. Тут найкращі парфуми і вишукані моди. Тут чисті вулиці і безтурботні люди, яких хвилює майбутнє світу. І найкрасивіші актори – теж діти Франції. І найсмішніші коміки. От тільки кухня. Ну, та бог з нею. На сонці теж бувають плями. Ти можеш висадити мене отут. Скутер стишує ходу. Нема потреби під'їжджати просто під ніс Можна трохи прогулятись. Але ж це не Руан. Я знаю. Я цілую його. Все, любий, повертайся додому. Дякую, що підвіз. Я піду з тобою. Ні. Не примушуй мене нейтралізувати тебе. Він зблід і відсахнувся. Так, часи мушкетерів минули. Теперішнє покоління уникає насильства. Так їх виховують. Навіть Андре, що має бар сумнівної репутації. Навіть він... А втім, це навіть добре. «Ти повернешся?» От присікався. «Маю надію, що так. Я чую, як ревонув мотор. Прощавай, красунчику, ти мені дуже допоміг. Ну що, Кенні, я вже тут. Готуйся. Пам'ятаєш, ти мені винен. Час платити борг. Я тобі все нагадаю. І ліжко, до якого мене тоді прив'язали. І Еріка». І всіх, хто через тебе позбувся життя. Готуйся, Кенні, я йду за тобою. І не тільки за тобою, але ще не зараз. Ще світло, тому я залізу в якусь затишну нірку і почекаю. А в сумці маю їжу. І ще дещо. До речі, Кенні, ти коштуєш мені купу грошей. Маєш відшкодувати мені збитки. Моральні теж. Через твої непомірні амбіції я втратила останні свої ілюзії. Ось невеличкий лісок. Саме те, що і треба. Скоро почне сутеніти, я маю підготуватись. Десь тут. Ага, є. Карта. Дуже малий масштаб. Військова карта околиці Сен-Круа. Не питайте, де я її дістала. Отже, вони чекають мене або з боку Гавру. Це якщо вони не знають про моє перебування в Парижі. Або з боку Руана. Але якщо Кен вже не зовсім набитий дурень... Він має вислати людей на всі боки, але непомітно. Вони ж бояться голосних феєрверків. Якщо вже не вислав, тоді цей лісок теж стане небезпечним для них. Хай приходять. Недоумки кляті. Як мені набридла ця гонитва? Обережно, П'єр, ти страшенно голосно ходиш. О, вже почалось. Та нікого тут немає, чого ти? Давай краще знайдемо місце, де можна трохи відпочити. «Ці кляті рюкзаки страшенно незручні. На що ми їх тягнемо?» «Ти ж знаєш на що. Аби ніхто з місцевих не побачив автомати і все інше. Цілковита таємниця». А ось вони. Один невисокий, шпакуватий, у потертих синіх джинсах і такій самій сорочці, Другий здоровило, навіть затовстий, у старих темних штанях і смугастій тенісі, За плечами в обох старі рюкзаки – Можна було б прийняти цю парочку за любителів відпочити на лоні природи Але про вміст їх рюкзаків тепер гадати не треба Повний комплект Ходіть сюди, голуб'ята Ось тут, поглянь, ти чуєш, Сімон? Ось гарна місцинка Чорт, колиться. Нема чого лізти у терня Ось не колючі І оглядати берег буде зручніше Все одно тут іншої дороги немає У малого є голова на в'язах Твоя правда Здоровило П'єр вмостився поряд з напарником Слухай, це якась дурня, ловимо дівчисько Такі застережні заходи проти жінки, це принизливо Не розуміє, чого бос так наклав у штани Що може зробити жінка проти купи професіоналів? І він себе теж вважає професіоналом, оптиміст Ти дурень, скажу тобі по дружбі Коли ти почав працювати на секретну службу? Так, першого приберу Сімона Небезпечний тип, хоч назріст малий Чого ти питаєш? Сам же знаєш. Вже 15 років, з часів іноземного легіону. В мене великий стаж. Я вцілів там, де... Мовчи і слухай. Сімон трохи дратується. Я навів мости і дещо довідався про пташку, яку ми всі ловимо. Так от, вона одна може перебити всіх нас. Думаєш, чого її ще не впіймали? Вона вміє розчинятися в просторі. В неї є знайомість серед злочинців і політиків Вона може втертись до віру за лічені хвилини До старого англійського параноїка Бо має хист розпізнати людей Одразу Ти кажеш 15 років служиш А що ти скажеш на таке Ця крихітка народилась і вирісла В найсекретнішій зоні, що тільки є Її ніхто нічому не вчив Ти вчився тримати ложку Зав'язувати шнурки А вона так само природно вчилася вбивати Виживати в будь-яких умовах тощо Розумієш? Але ж вона жінка. Значить, слабша за... От ідіот. Тілами тих, хто так думав, можна заповнити цвинтар. Ось, слухай, ти знаєш Джонса з внутрішньої охорони? Похмурий такий тип, постійно жує жуйку. Так знаю. Ну от, він знав цю кралю дитиною. Проходив якось у тій зоні подготовку, бачив її. Їй тоді було років так десять, а переплюнути її в стрільбі, киданні ножа і багато ще в чому ніхто не міг з дорослих, сильних людей – ти маєш прицілюватись, а вона ні. Як це в неї виходило, ніхто не знав. Разом з тим, казав Джонс, вона була в гарних стосунках з усіма. До кожного могла знайти підхід, уявляєш? Я не вірю. Чого ж їй тут треба? Не знаю. Але чув, що бос їй добряче винен. Вона колись була тут першою піддослідною. Сімон дістає з рюкзака рацію. Час зв'язатися з центром. Сьомий виходить на зв'язок. Прийом. Так, Сьомий, чую вас. Що там? «Все тихо. Ми спостерігаємо, але все тихо. Добре, сьомий. Якщо не станеться нічого термінового, зв'язок кожні півгодини». «Так, єсть. Що півгодини?» «Кінець зв'язку». «П'єр, вже посутеніло. Дістань прилад нічного бачення». «Ось. Слухай, друже, вона сюди не прийде. Якщо вона така розумна, як ти кажеш, вона має розуміти». «Це не наша справа. Ми виконуємо наказ. Хай у боса про це голова болить». «Симона, що тобі? О, Боже!» Товстун П'єр так був переляканий. Нічого з ним особливого. Ніколи трупів не бачив. Спробуй сіпнись, і ти теж труп. Він дивиться на мене, вирічивши очі. Такий великий і так боїться. Що тобі треба? Дивне питання в даних умовах. Переспати з тобою збираюсь, смердючий нишок. Швиденько мені кажи, скільки охорони біля стіни, скільки по периметру. Він скаже, я хіба не знаю... «Скаже, бо йому страшно. Відпочинь тут, хлопче. Пізніше, можливо, зустрінемось, років отак через... Не буду зваблюватись уявою. Всі ми смертні». Рація настроєна на частоту переговорів. Очевидний прокол. Дуже ледачівке на бійці. Дядько Макс в ньому помилився. «Нічого. Все ще можна виправити». Прилад нічного бачення в них кращий за мій. Їм він уже ні до чого. Так, і оці іграшки я теж візьму. А от рюкзак у мене кращий. Тільки тепер важкенький. Та це нічого. Скоро полегшає. Стіна не облаштована нічим смертоносним. Хоч санаторій і далеченько від Сен-Круа, та все ж треба дотримуватись правил гри. Ні в кого не повинно виникнути й тіні підозри про можливе непрофільне використання будівель. Благословенна мила Франція, де так добре з виконанням закону. Значить, тут мають бути пастки. Боже камери! Який анахронізм? Вчорашній день? Біля воріт пропускний пункт. Ворота можна відчинити тільки зсередини. Так, хтось їде. Машина зупиняється перед ворітьми. Зараз мають сказати пароль, чи що там у цих любителів дитячих ігор. Скена станеться. Добре, що вантажівка. Є де причепитись знизу. Клятенний рюкзак, хоч би не помітили. Оце найвразливіше місце в моєму плані. Але ні. Машина прийшла вчасно. Ідіоти. Давай, Берт, вивантажуй швидше. Голос просто наді мною. Що тут у вас за шарварок щинився? Тричі зупинили і перевірили всю поклажу. Не твоя справа. Тобі за це платять. Голос належить американцю. Справжній бостонський акцент. Ти диви. Та мені не до їх розмов. Я вивільняюсь з-під днища, брудна як сажотрус. Нічого, потім якось вирішу цю проблему. Підходяще місце. Ось тут причеплю свій маленький дарунок. Це міна, хлопці, не бійтесь. В мене є сорок хвилин, аби заладнати справу і вшитися звідси. Або ні. Ти що? Все-все, нічого. Ніхто вже нікуди не йде. Я ховаю труп за якоюсь купою ящиків. Тут повно павутиння, значить давно ніхто не заглядав. Маю надію, що й не загляне. Ось так, не йди нікуди. Я знаю розташування приміщень, маю болісну пам'ять. Скільки ще маю мін? Трохи замало, але нічого. Ось знайомий коридор. Зазирнув у віконця? Ні, кімнати порожні. Якщо там хто й був, то вже нема. Охорони теж нема. Всі, мабуть, на периметрі, чи охороняють територію. Молодець, Кен, та ти трохи спізнився, я вже тут А це що? Араб падає трохи тихіше Ти неповноцінний, фу, смердить Ці кольорові такі добрячі свині, особливо мусульмани Чи їм Коран забороняє приймати душ? Ось у цю кімнату, сюди Чорт, руки брудні тепер Чого він не зв'язався по рації? Подав би сигнал, так ні Джигіт не принизиться до такого, йолоп. Порожні кімнати. Гей, Кен, де ти? Я прийшла. Не треба ховатися, дурнику. Час розважитись. Ти перевірив пости? О, знайшла. Ось ти де. Так, бос. Зараз починаю зв'язок. Але ніхто не доповідав про надзвичайну ситуацію. Я впевнена, що ти трохи будеш розчарований. Кен, я не розумію. Може, це все даремно? А ми знищили такий дослідний матеріал. О. Професор Хольт власною очковою персоною Старий змій Ні, інформація точна Три доби тому вона виїхала до Франції Під іншим прізвищем, але відбитки Ні, вона скоро буде тут Але ж ви не прослідкували її тут Це свідчить лише про те, професоре, Що технологія, яку ви до неї застосували Не дала результатів Вона знов стала сама собою Але це неможливо Зміни в мозку не мають зворотньої сили Ти сам бачив так, професори, я вже інша. Але мені це навіть подобається. Значить, щось сталося. Хіба з тими інтригантами з КДБ можна мати справу? Даремно шеф це затіяв. Можна було б знайти двійника десь іще. Я не розуміюся на цьому. Коли вона може з'явитись? Да будь-коли, професори, якщо вона вже у Франції. Бос, сьомий не вийшов на зв'язок. Ну що я казала? Чорт, може в них вимкнуто рацію? Ні, бос, там же Сімон. Оголошую загальну тривогу. Всі до периметра. О, дурень безпросвітний. Часу обмаль, я маю заходити. Ще трохи. Вгамую серце. Ще хвилину. Все, Керстін. Час пішов. Клюнув носом у свої кнопки хлопець біля моніторів. Все, відговорився. Привіт, Кен. О, як ми бліднемо. Не чекав гостей? Чому ж чекав? Ти добре виглядаєш. Нема чого компліменти роздавати. Я стріляю йому в коліно. Це страшенно боляче, нестерпно. Потім з тобою розберусь, Кен. Професоре, прошу вас на стіл. Я киваю дулом на знайомий дониття в скронях стіл. Ну, швидко, нема чого церемонитись. Клацають пластикові кільця. Міцний пластик знаю напевне. Кен кричить криком, катаючись на підлозі. Що я казала? Боляче. Я вмикаю струм. Фу, гедота. Треба було йому спочатку клізму зробити, а тепер нюхаю це. Я вимикаю струм. Що, не подобається? Не треба. Що не треба? Власний рецепт не до шмиги? Де матеріали про досліди? Де розробки? Швидко? Там дискети і в файлах. Еге, не так вже швидко. В мене все вийде. Пароль? Вам це не допоможе, без мене технологія мертва Нічого, завжди знайдеться розумник, що розбереться Тому він кричить тонко і надривно, але мені його не шкода Мене терзали на цьому столі багато часу Надто багато, аби я могла його пожаліти А всі інші, такі як Жанет І той дослідний матеріал, який довелось знищити, уявляю собі Ульм, 142-76-95 Чудово Тепер я поставлю завдання Все Мозок машини знищиться за чотири хвилини Професор сентиментальний, як всі німці Народився в Ульмі А от номер? Яка різниця? О, Кені, то ти отямився? Це добре Продовжимо наші розваги Наступним номером нашої програми буде... Так... Скажіть мені, професоре, скількох ви підсмажили на цьому столі? То було потрібно для науки. Ти не розумієш. Іноді треба поступатися слонявими принципами, аби людство могло йти вперед. Я не рахував, скільки. Який сенс, коли моє відкриття відкриває нові перспективи для людства? Не треба утримувати панітенціарну систему. Корекція поведінки, можливо, вже в ранньому віці, особливо для дітей з поганою спадковістю. І немає значення, скільки... Я вмикаю струм на повну потужність. Смердить паленим м'ясом. Так, професор Хольд гарний спадкоємець для свого батечка, головного медика в Дахау. Маленький Карл все бачив, коли скінчилась війна, йому було вже 15 років, а останні три з них він допомагав батькові в лабораторії. Той номер 142-76-95, яка сентиментальність, то був номер першого в'язня, якого препарував юний Карл. Покидьок і нелюд. О, вже дим пішов, самий смалюшок лишився. То що, Кенні, поговоримо з тобою? Керсін, будь ласка, я не винен. Я виконував наказ. Я знаю, Кенні, але скажи мені чий, я маю переконатися. Щось боляче б'є мені в спину. Я картину відлітаю до стіни. Так я й знала. Чорт, я не хотіла в це вірити, не хотіла. От ідіотка! Це ж було так очевидно, але я була в полоні сентиментальних ілюзій, а тепер однак не знаю, що робити. Мій наказ. Дядько Макс опускає свій магнум. Маєш гарний вигляд, Керстін. Радий тебе бачити. Ти не здивована? А що? Маю бути здивована? Калюжа крові піді мною збільшується. Пісок в пісочному годиннику всиплеться вже швидше. Ти завжди була розумницею, не те, що ці. «Дядько Макс з жалем дивиться на мене». «Мені шкода, Люба, правда?» «Чому саме я?» «Тому що я не міг тебе втратити, розумієш? Ти була більше моєю дитиною, ніж дитиною Рона і Ніни. Ті ідіоти не розуміли твоєї цінності. Вони хотіли забрати тебе з зони. А потім, пізніше, ти сама вирішила піти через того кіношного психопата». «Дядько Макс – просто маніяк. Я це знала вже давно». «Навіщо ви знищили мою сім'ю?» Голівка Стівена на моїх горудях. «Тікай, Керстін, тікай!» «Бо вони не були мені потрібні. З вас усіх мала цінність лише ти. Стівенові б не дозволили рости в зоні. Ніна хотіла переїхати. Я знав, що ти вцілієш. Це був твій іспит. Якби не змогла вціліти, була б мені не потрібна. А переконати Рона в тому, що ти скористалась зі Стівеної смерті, аби вижити, було неважко». Правда, я не чекав, що ти так спритно розберешся з агентами. Ти вже тоді знала, так? Ні. Я боялась про це думати. Кілька днів, як зрозуміла. Не треба було вбивати соланж. Тільки ви знали про мої контакти з нею. Тоді мозаїка склалась нарешті. Я бачу, як досада проступає на його обличчі. Отже, якби... Але як сталося, що ти встигла з нею побачитись? Ти не могла? Ти лише три дні, як у Франції. Прокол, дядьку Максе. Ні, чотири. Це митниця мене зареєструвала три дні тому. Неможливо. Так, для вас, але не для мене. Гідроплан гарна штука. Якщо низько летіти, то нащо все це? А ти як думаєш? Професор зробив відкриття. Треба було його випробувати. Хто міг впоратись з цим? Тому тобі й знайшлась робота. Якби ти була не така вперта, мала б зараз гроші і владу. А так? Лежиш тут і стікаєш кров'ю. Так, ми купували дівчат в Україні. Для професора. Так, це я спровокував те розслідування в другому році. Мене приваблювала ідея про власне використання технології. Так, це я приготував полігон для тебе. Відкупали тут дівку, фінансували справу, навіть злочинців віднадили. В них там службовці надто легко продаються. Все передбачив. Та ти надумала вийти з гри. Тобі схотілося заміж, я мав втрутитись. Той психопат тобі зовсім не підходив, а ти була мені потрібна. Тому все так сталося. Але як ти повернулась? Розкажеш? Я маю вчитись. Охоче. Ваші колеги там вирішили мене позбутись, аби дістатись до дискет швидше за вас. Але робили справу невміло. Добрячий струс мозку і все. Щось у вас тут недопрацьоване. Врахуй обов'язково. Слухай, Люба, давай про все забудемо. Мені ти дуже потрібна. Ми вдвох володітимем світом, чуєш? Ні, дядьку Макси. Мені не потрібно так багато. Мені потрібен тільки невеличкий острів, де мене чекає Ерік. Мій Ерік. Мені треба подумати. А що з Кеном? А, нічого. Дядько Макс стріляє в нього. Він мені набрид своєю дурістю. То як? Але я знищила всі файли. Ось. Він сміється. На оцій дискеті все, абсолютно все Нащо було зв'язуватись з валідом? Він фінансував Досліди вимагали коштів, а я не міг обтяжувати бюджет Це одразу помітили. помітили Той дикун думає, що він головний Але мені досить лише подати сигнал і все Ось, дивись, це портативний комп'ютер нової модифікації Він робить все, перераховує гроші, шукає інформацію, передає повідомлення Десь я вже такий бачила Ну то й що? Дядьку Макса, мені потрібен лікар, якщо хочете, щоб... Я вже викликав. Рана не глибока, на тобі ж бронежилет. Ні, дядечко, це не просто бронежилет. Але ж ви не знаєте пароль, щоб перерахувати гроші. Це справа часу. Ну то як, вирішила? Так, я посміхаюся. До речі, а де Юлія? Ну, мій двійник. Вона не була потрібна. Так, все ясно. Ти ще маєш мені розповісти про те, як тобі вдалося дістати сюди. До речі, хто тобі робив таку пластику? Професійна таємниця. Ти така сама вперта, як і була. В нас не повинна бути таємниць тепер. Маєте рацію, бос. Дядько Макс різко викидає руку з магнумом. Ні, не так. Отримуй. Ніж пробив зап'ясток. Це лише початок, дядечко. Звиватись нема чого. О, вже й вибухи лунають. Саме час. Ти забарився, тату? Я встаю з підлоги і знімаю бронежилет. Червона рідина світло виділяється на сірій підлозі. Бутафорія – мій власний винахід. А татку поморочився пару тижнів, виконуючи замовлення. Були невеликі проблеми. Та все вже заладналась. Ходімо, доню, бо там вже горить. Що це тут смердить? Він оглядається на стіл. Неприємне видовище для середньостатистичного громадянина. Але ми не такі. Вас усунуто, полковнику Максвелл. Ви заарештовані. Дядько Макс носить з собою ампулу, але я не дам йому з неї скористатись. Тому з усієї сили б'ю його в пах. Рефлекс. Рот відкривається. Саме на цей випадок я маю кліщі. Гарний інструмент. Зуб вийшов так, як і треба. Що, боляче? Зате надійно. Скоро за тебе, дорогенький, візьмуться справжні живі генії у спасенній справі ставити запитання. Я так не вмію. От і не берусь. Дискета, Дай сюди. Керстін, ні Все, тату, я так вирішила Ніхто мене не зупинить Це не повинно потрапити ні до кого Інакше все буде даремно Всі загинули даремно Смерть – надто важлива штука, аби бути даремною Давні єгиптяни це колись зрозуміли А потім натовп неповноцінних знищив ті знання Тільки піраміди в Гізі А все одно Все Ти божевільно, уже вільно, дівчисько, що ти наробила? Я зробила те, за чим прийшла Вибач, що не сказала, так і задумувала. Ти скористалась мною. На кого ти працюєш? Тату, не будь таким непрофесійним. Я працюю на себе. Завжди тільки на себе. З тої хвилини, як... Тікай, Керстін, я тебе прикрию. Мене більше нема кому прикрити. Тому я працюю на себе. Ти ж не прикрив мене. Я, я не міг. Я знаю. І якщо ти трохи подумаєш, то зрозумієш... Не всяке відкриття потрібне людству Є речі, до яких краще не лізти брудним руками Якби комусь спало на думку вчасно прикрити деякі дослідження Не було б в Хіросімі такої біди Можливо, пізніше людство було б більш готовим прийняти винаходи Які знищують тепер всіх нас Ти маєш рацію Можливо, мені вдасться А втім, немає значення Вже нічого не повернеш Ходімо, вертоліт чекає Ми виходимо з будинку Праве крило повністю знищено Гарна вибухівка Солдати в камуфляжі зганяють полонених Потім розберуться з ними І їх заберуть кілька вертольотів Не вийшло тихо Скоро примчать французи Треба, аби вони застали тут розвалище і все Що ти робиш? Вертоліт страшенно гримить, коли працює Не люблю це відчуття Літак куди спокійніше Відшкодовую собі збитки я витратила на все це купу грошей. Комп'ютер дядька Макса мені знайомий. Така сама штука стояла в мене вдома, в Києві. Генерал Забуга потурбувався. Це валідові рахунки. Ти дістала доступ? Так. Кілька мільйонів мене дуже втішать. В мене є на що витратити ці гроші. Але так не можна. Це тобі не можна. Ти на службі. А я сама по собі. Тату, скажи, ти ж знав, що це він наказав убити маму і Стівена ти знав я підозрював адже той тип що ти підстрелив в номері готелю не доїхав до місця допиту начебто скористався ампулою але я оглядав його на ньому не могло бути ампули а отрута була наша в мене не було доказів а потім коли ти зникла я я спробував діяти на власний розсуд у мене теж були зв'язки я заручився підтримкою ну неважливо тепер ти бос так але нічого не зміниш уже так «Мама і Стівен так і залишаться там, на кладовищі. А ми з тобою, татко, надто чужі. Я не виправдала твоїх надій, а ти не виправдав моїх. А чого я, власне, чекала? Що він скаже мені, «Керстін, Люба, я страшенно скучив за тобою. Ти молодець, я пишаюся тобою». Але він цього не сказав. Йому теж була потрібна дискета, в у кишені. Може, це і нормально?» І тільки я борюсь з вітряками Ні А Юлія? А Жанет? А дівчатка з Галатеї? Ні, я зробила те, що треба було зробити Мама пишалася мною Тату, тобі вітання від Олава Мало не забула передати Олав? Де ти зустріла його? Він? Він помер у мене на руках Не витримав технології Так, генерали Я зробила те, що ви казали Шкода. Я навчився в нього деяким речам. Правда, ми були по різні боки. Ви й тепер по різні боки, так я гадаю. Літак у Лондоні вже чекає. Я лечу додому. Додому? А де мій дім? Я тепер уже не знаю. Але я маю декого навідати. Я скучила. Тому я лечу. Дядько Макс теж летить з нами. Його теж дехто чекає. Я гадаю, що так йому й треба Я одного не розумію Його рукам незручно в наручниках Як це сталося, що Рон так вчасно прибув? Як ви зв'язались? Електронною поштою з Дніпропетровського аеропорту Сигнал потрапив через Брюссель Так, дуже просто Це неможливо, Рон Я відслідковував всі повідомлення, що тобі надходили Всі чотири останні роки Дядько Макс вже постарів Старого пса новим фокусом не навчиш тоді ви не звернули увагу на віршик з Псалму. Там був номер. Треба просто взяти і відшукати в Біблії дата прибуття. А Псалом зі Старого Завіту, значить Ізраїль. Все інше самі розумієте. А в Лондон молетіли разом, в одному літаку. Все і так ясно. Навіть дядькові Максу. Він програв. Правда, невідомо, хто виграв. Але мені вже все одно. Що ти збираєшся робити? Тату, навіщо силувати себе і підтримувати непотрібну розмову? Мій світ уже давно без тебе. Я звикла. Мені вже майже не боляче. Поїду до Еріка. До того актора. Знаєш, доню, я ніколи... Він не найкращий варіант для тебе. Наче ти не знаєш, тату, що для мене твоя думка неважлива. Принаймні в цьому питанні. Тату, я все для себе вирішила. Якщо ти проти, це тільки твої проблеми. Керстін, я розумію, ти маєш право сердитись. Визнаю, я був не дуже хорошим батьком. Це дуже м'яко сказано, тату. Так. Ти визнаєш це аж тепер, коли зламали моє життя, коли всі мої друзі мертві. Коли. А де ти був тоді, як я плакала ночами від туги за мамою, за стівеном від пекучого почуття вини за те, що я не змогла їх захистити? Де ти був тоді? Де ти був, коли я пустила собі кулю в серце, бо не могла більше зносити твою похмуру мовчанку? Ти покинув мене саму, наодинці з моїм горем, наодинці зі страшними спогадами, а тепер ти виринаєш чорсь звідки і говориш, що тобі не дошмиги мій обранець, а мені тепер начхати на це, тату, ясно? Я кричу, щоб заглушити в собі любов до нього. Я кричу, щоб налякати сльози, що скипають у горлі. Геть, ніяких сліз. Я мала це йому сказати, бо я винна. Це через мене загинула мама і Стівен, бо дядько Макс хотів володіти мною сам. Керстін. Тато дивиться на мене якось дивно. Що таке? Новий підступ? Ну що ще? Так, я винна, це через мене. Керстін, Люба, але ж це абсурд. Я ніколи не звинувачував тебе. Господи, значить весь цей час ти думала, що я седжусь на тебе, бо... Який жах! Послухай, доню, я просто я думав, що мав сам захистити вас, а ти сердишся на мене Нам треба поговорити про це, в спокійнішій обстановці, обов'язково Тому я прошу тебе, їдь одразу додому, в наш будинок І дочекайся мене, я тільки впоруюся з справами і теж прийду Нема про що говорити, вже нема Між нами стали роки відчуження І стіли нова кров на моїй блузці Все ясно але я поїду додому, мене там дехто чекає. Дорога в Сан-Дієго така сама, і зарості кактусів теж ось знайомий знак. Налякали їжака голим задом, заборонена зона небезпечно. Не для мене я тут живу, жила, не знаю. Тут будинок з терасами, гойдалка на морішку серед сірих доріжок, недалеко від тиру. Ваша перепустка, мам. Молодий, мабуть, з недавнього поповнення. Цікаво, чи стен на місці? Будь ласка. Прошу вас. Ворота відчиняються. Остання лінія оборони. Кулемети ховаються в гнізда. Пам'ятаю, колись аж сюди прорвалась парочка репортерів. З того часу тут посклили охоронні заходи. А ті репортери... Ну, це не стосується справи. Самі цього хотіли. Ось будинок. Ні, Нічого не змінилось Я ставлю машину і виходжу Гойдалка теж на місці Потім покатаюсь Я відчиняю двері і заплющуюсь від пекучого болю Ні, я не можу більше так Все так само Стівенове ліжечко Мамині сукні в шафі Ось Стівенів ведмедик Він любив з ним спати Мамина щітка для волосся На щитинках кілька світлих волосин Скільки років минуло як я покинула цей будинок, а тут свіжий запах маминих парфумів, наче чекав мене, щоб мені стало зовсім нестерпно. Це через мене. Я винна. Я знаю про це, всі знають. А тато жив тут весь час. Між цими іграшками, ліжечком, маминим запахом. Він теж хотів утримати їх біля себе. Я була йому не потрібна. І зараз не потрібна. На що я сюди приїхала? Я бреду поміж будиночків на край зони. Тут кладовище. Якщо агент гине, і його тіло можна перевести, то ховають тут. Ось. Знайомі надгробки. Тут мене чекають. Тут моє місце. Я стою на коліна. Господи, чому мені так важко? Я навіть плакати не можу. Це нестерпно. Вони живуть у тобі. А твоя власна душа не має простору, як пташка у клітці. Відпусти їх. Я б рада відпустити, але як? Я не знаю. Я хочу, аби вони були поряд. Мене нікому прикрити. Я вже ось скільки років бреду сама, а вітер в обличчя. Мамо, я прийшла. Стівен, пробач мені. Це моя вина. Це через мене таке сталося. Я не захистила тебе. Я хотіла бути з вами, та жодна клята куля мене не наздогнала. От я й прийшла на ваш суд. Я мала прийти. Мені так страшно і самотньо жити без вас. Що мені робити? Адже я жива. Я помстилась за вас. За багатьох інших. Це твоя остання битва. Але ж я лишилась жива. Що мені тепер робити? Треба жити далі. Я обертаюсь. За мною стоїть жінка в синьому костюмі. Азіатка. Немолода. ніцуко. З поверненням Керстін? Її рука пестить мене так знайому? Ні, не треба, я винна, це все через мене. Я думала, ти вже вийшла у відставку? Так. Я прилетіла з Роном щойно, коли дізналась, що ти знайшлась, наче я десь губилась, наче комусь, окрім Еріка, було до цього діло. Нащо все це? А тобі що до того? «Ти ж потішила, батечка, трьох років не пройшло, як мама загинула, а він втішився. Що тобі тут треба?» «Я не хочу таке сказати, але не можу стриматись. Добре, що вони не живуть в моєму будинку. Там немає місця для азіатки. Я хочу допомогти вам обом. Кому це обом?» Двом пертим віслюкам, які з'їхали з глузду від горя і перестали розуміти світ». «Міцуко, ти даремно стараєшся. Ти отримала те, що хотіла. То чого тобі ще треба? Він твій. Він тобі завжди подобався. Чого тобі ще? Іди геть. Я скоро поїду і ніколи не нагадаю про себе. Можеш бути спокійна, абсолютно. Він повністю твій. Ти ж... Зупинися і спробуй почути не тільки себе, а й ще когось. В даному випадку мене. Я прийшла поговорити. Саме зараз, сюди». І тобі доведеться мене вислухати. Не треба звинувачувати мене в тому, в чому немає моєї вини. Так, я кохала твого батька, але я любила твою маму. І ти завжди все знала про людей. Мене трохи лякала ця твоя риса. Але я багато років живу з чоловіком, душа якого страждає. Бо ти настільки вперта, що відштовхуєш від себе найріднішу людину, батька. Ти знаєш, якого болю завдаєш йому». Коли ти зникла в Лондоні, ти знаєш, в якому пеклі він жив. Я це знаю. І я не могла йому нічим зарадити. Бо хіба можна зарадити в такому? Я ж сама маю дитину. Я мати. Я розумію. І сьогодні ти знов відштовхнула його. Через свою дурну упертість, через затятість ти мучишся сама і мучиш його. Ти сама створила пекло, в якому всі ми тепер живемо. Я винна у смерті мами і Стівена І всі це знають Нема чого говорити Я вам не заважаю Живіть як хочете Я зараз поїду Візьму тільки дещо з речей Нема про що сперечатися, Міцуко Він ніколи не простить мені того, що Мені так важко зберігати спокій Так надзвичайно боляче Бо я знов змушена робити вигляд, що жива Ти зовсім збожеволіла Вона безвільно опускає руки з чого ти взяла, що він тебе звинувачує, Керстін? Він страшенно тебе любить і боїться втратити Він подзвонив мені, як приїхав Його голос, ти вбила його тим, що відштовхнула Він звинувачує себе в тому, що одружився знов В тому, що якось погамував свій біль В тому, що не зміг захистити тебе ні тоді на дорозі, ні в Лондоні А ти бачиш лише себе, власні страждання Нащо ти робиш це, Керстін? Той будинок він іноді приходив туди, після того, як ти поїхала, Керстін. Цьому вже час покласти край і починати якось жити, бо... «Мамо, ось ти де!» До нас біжить хлопчик років шести, в яскравій майці і джинсах. Трохи азіатське обличчя, на якому несподівано такі знайомі очі. Стівенові очі. «Познайомся, Саймоне, це твоя сестра Керстін». «А ти гарна, Керстін!» «Я бачив твоє фото у тата на столі!» Мій світ розбився дрібними скалками. Я тільки пам'ятаю, як дійшла до будинку, піднялась до своєї кімнати, клацнув, закриваючи від мене світ замок, і все. Мій світ вибухнув сльозами. Тепер уже не зібрати ні за що. Твоя душа так і лишилась душею зляканої одинадцятилітньої дитини. Мій брат Саймон... Я навіть не знала про його існування. Я закрилась сама від усіх, від тата. В кімнаті свого горя, своєї вини. Ти повинна зрозуміти, що нічого не могла вдіяти. Ні тоді на гарячій дорозі, ні тоді у великому місті ти не була винна. Але зараз, що я зараз маю робити? Весь час, всі оці довгі роки я жила в якомусь своєму світі, куди пустила тільки Еріка, бо він був потрібен мені. Я вважала, що потрібна тільки йому, а тепер... Що я маю робити тепер? Керстін, доню, відчини, будь ласка Що йому треба? Хай йде до своєї азіатки Люба, прошу тебе Ну добре, тату Ти сам цього хотів, я відчиню У вас з Міцуко гарний син Що я ще можу йому сказати? Що люблю його? Що мені так не вистачало його? Що... Яке це має значення тепер? Так, але він не замінив мені Стівена І не замінить тебе Просто він теж мій син. В моєму серці на всіх вистачить місця. Не треба виправдовуватись, тату. Яка тепер різниця надто пізно. Я маю їхати. Можна мені взяти дещо зі стівенових речей? Нащо я це говорю? Але що мені говорити? Так, я... Власне, я зайшов подивитись, як ти. Тобі треба відпочити. Так, він не йде. Я не хочу, щоб він йшов. Але я не знаю, що говорити. «Жаль. Де моя сумка? Треба їхати. Нічого вже не зміниться. Треба просто дожити наші життя так, як вони йдуть, якщо нічого вже не можна вдіяти. Ось, хіба я її тут поклала? Чорт!» Сумка відкрилась, з неї на підлогу посипались дрібні речі. Я пробую зібрати все це з косметички. Ой, кляте лезо. Просто в палець. Лезо, яким я стружу у лівці, як папуас. Кровце бенеть, бо поріз глибокий. Я плачу, мені боляче, і я плачу. Я не можу зупинитись, бо мені болить. Поранений палець. Мені болить моє життя, в якому я не знаю, що робити тепер. Керсі, ну Боже, чим ти врізалась? Лезо? Звідки тут лезо? Я зараз перев'яжу. Не плач, дівчинко, не плач. Тато з тобою. Не плач, чорт, а де ж тут? Ось, зараз. Він перемотує мені пальця широким бинтом. Руки його тремтять. Тату коли ти стріляв, руки в тебе не тремтіли. Я теж не плакала, коли мене підсмажували Кем з професором на пару Господи, як боляче Ну от, бачиш Я тільки відчуваю, як пахне його сорочка І його голос такий самий, як тоді, давно Коли я падала і збивала коліну Ну от, вже не болить, правда ж? Не плач, моя принцеса, тато з тобою Тату, що сталося? На порозі стоїть хлопчик У нього сині стіви нові очі Керстін, чого ти плачеш? Саймоне, все гаразд. Керстін порізала пальця. Керстін, тобі дуже боляче. Не плач, скоро пройде, я ніколи не плачу. Ні, мені вже не боляче. Зовсім не боляче. Абсолютно.